Hej, okay, välkommen till ett nytt avsnitt av Abon Comics, avsnitt nummer 6 <laughs> Och så kommer man att säga 106 Nummer 6, veckans avsnitt kommer vi prata om Justice League volym 1, The Extinction Machines Kommer vi prata om Spawn Origins Collection volym 1 och Lock and Key volym 4, Kings to the Kingdom Och den gemensamma läsningen denna vecka är Deadpool versus The Punisher vi pratar lite Justice League mm. För du och jag har ju varit och sett Justice League-filmen förra veckan ja. Så vill ni som lyssnar på det här Höra vad vi tycker om den Gå in och lyssna på A Bit of nördenes För att höra allt där Men jag har ju då läst Justice league volym 1 The Extinction Machines Skriven av Brian Hitch Tecknad av Tony Salvador Daniel år 2017 och det här innehåller Justice League Rebirth nummer 1 till fem. Och synopsen är så här. Superman har fallit, stålmannen dog medan han skyddade sitt adopterade hem- och lämnade sin allierade Justice League för att kämpa utan honom- och lämnade en äldre, klokare Superman av ett försvunnet universum för att ta upp facklan. Men till Batman, Wonder Woman och resten av ligan är den nya Superman en främling- och precis som Jessica Cruz och Simon Bass, den nya nybörjare Green Lanterns, som lämnades av Hell för att skydda världen i hans frånvaro, har ersättaren Superman mycket att bevisa. Han måste göra det snabbt eftersom ett gudomligt hot i motsats till vilket liga någonsin har bekämpat är på väg. Stora motorer och förrörelse är i färd med att släppas ut, återskapa planetens yta och smida människorna till levande vapen. Det är utrodningsmaskinerna och det kommer att ta varje medlem av Jassis lig att slå ut dem. Jag tog upp det i när vi tog upp filmen Jassis lig kapitel 9 att problemet jag har med Jassis lig är att allt ska vara så jävla episkt, allt ska vara så inåt helvetet stort. Här är exakt dånt. Första man får se är stort det ser ut som en stor en stort kryp, en ungefär. Men det är stort typ rymdskepp som täcker nästan hela New York. Ett skepp. Och det börjar ju så. Redan där känner jag bara. Jaha, ja, Då vet jag vad det här kommer utgå ifrån då. <laughs> Och så är det lite genom hela. Det blir, det blir lite intressant för då börja släppa så här. Alien så typ så här småkryp som börjar attackera människorna. Människorna blir typ så här. Infekterade på något sätt Så att de går ihop Alla människor går ihop med varandra Och bildar gigantiska typ gudaliknande figurer Fyra eller fem stycken Som är stora som jävla berg Och då är det så här Va? Ja, det räcker inte att det är bara skeppet Och stora aliens Nu ska vi ha gudaliknande Alltså det är så överdrivet alltihop Nej, men vänta nu Vadå, vadå, vänta Mm det här skeppet som är ovanför New York, jag mm. antar att du inte får någon... Det börjar där, eller? Det börjar där. Ja, de släpper ut varelser, mm. ish, <clears throat> som då tar över människan mm. och bygger sig en jättekött robot. Ja, precis. De går ihop med varandra och så bildas det som... Vad ska man säga, en aura runt dem Som blir som en gigantisk jätte Och då ser man figurerna som stora människor Fast det är, en är blå, en är lila Olika figurer Och så är de gigant stora som berg Och så, Det enda de säger är att vi sjunger För att vi ska föröda sig Vi ska göra starta om den här planeten Vi ska döda, döda, döda Man bara fattar ingenting Det låter helt bananas Det låter verkligen galet mm. Precis, och det räcker ju inte där, för tydligen så har de här funnits, alltså, varit beredda på det hela tiden. För i jordens mitt, i yttre stjärnan i yttre delen av vad heter det? Jordens mittpunkt i stjärnan i mitten. Kärnan. Yttre, del, ja, yttre kärnan. Av, ja. ja, vad nu heter. I den yttre delen så har det funnits fyra sonder, ska man säga. Eh, aktigt som de vibrerar så blir det som jordbävningar mm. Och de har börjat nu När de här roboterna och de här gudaliknande Kommer så har de börjat vibrera mm. För det är tydligen de här gudaliknande personerna Har ju någonting med det att göra mm. Och de vibrerar så att jorden bara Blir starkare och starkare Jordbävningar Så jorden håller på grundet Tack vare det också <laughs> Hur ska Justice League kunna stoppa de här då? Eh, det är ju Batman, Flash Det är Wonder Woman Uh, cyborg, det är de klassiska mm. Som sagt, Superman har dött Det är alltså samma uppställning Som i filmen alltså. Vi har sett. Ja, ish okay. mm. uh, Återhåller som Jocelyn brukar vara det här ja. klassiska inget. Men Aquaman är också, men han kör ju sitt Alltid, han är ju bara bryr sig om vattnet mm. uh, Superman har dött Men det visar sig att hela tiden på jorden Har det funnits en annan Superman som Batman och Wonder Woman och de inte har vetat om. Som, och så fort deras superman dog så visar det sig att han här har ju funnits här hela tiden. Och han har ju samma krafter. Han har en fru, jag tror i Louis Lane eller någon. Det är någon jag, har haft, vet, jag vet inte om jag får hennes namn någonting. Och nej, han har en nej, nej vänta, också. det kan inte vara samma. Alltså, det är ju det att det är typ. Det är exakt, han kommer från ett annat universum mm. Men han har funnits så här helt, ex, Lika länge Han bor på den här menar, The Kent's form och allting Det är Va? tydligen där de så här, <här> Jag vet inte <här> <Men> vad <vänta, här> Du menar out. att han ska ha haft en skugga Gåendes bakom honom hela tiden Som bara så här whoops Jag lever jag, jag vet inte, för superman är inte där Men tydligen så har han här funnits här på jorden hela tiden Men han Okej, okay, om ni säger det så och, sen, och han är inte den enda som slängs in här Utan det har, nu är det inte en Green Lantern Utan nu är det två stycken mm. Och de är i alla fall något intressanta För vi har den här killen Han är inte, så här, inte lika smart som tjejen Men han har mera kontroll på sina krafter mm. Mm. Medan hon är mer den här tänkande Vågar lite mer Men hon är inte lika bra på att använda sin ring så de måste hjälpas åt lite med varandra och försöka lära upp varandra att ja, men så här blir du bättre och tänka taktiskt medan du och jag försöker med där ringen och så hjälps de åt hela tiden. Så mm, de åker mm. ett jämnt 2-2. Och det slutar med eller det hela går ut på att Superman får, de bara ja, som sonderna som är i yttre delen av kärnan. Vi måste förstöra dem på något sätt. Hur gör vi det? Ja, men de klarar av hetta. Så jag kan ju inte använda min laser eller någonting. Ja, men jag måste putta ner dem i inre kärnan. För då sprängs de. Men i den inre kärnan. Är det inte ens säkert att Superman överlever. Så han liksom. Puttar han dem och själv hamnar i inre kärnan. Så kommer han dö. Så det är bara oj oj, oj vad hemskt. De här gigantiska. Liksom, det är för att stoppa jordbävningar. De här stora. I, vad heter det? Gudaliknande. Pröker Batman och alla de där kämpa, men de vet inte hur det ska sluta eller stoppa. Spoiler: Aquaman har hela tiden haft som små metall eller så små kristaller som man aldrig vet att vad de är gjort, men de har börjat sjunga nu helt plötsligt. Och han förstår dem, så då ska han slänga dem på olika delar av jorden, och då är det de som stoppar de här gudaliknande figurerna. Mm, <laughs> vänta nu. Och hur, hur kommer de på det, då, menar du? Nej, de började sjunga till honom och han har haft dem tydligen med sig hela tiden. vadå, han, okay. vad han, han har en ficka full med diamanter, säger vi. Alltså, i, I Atlantis så är han, och så bara, det är någon som sjunger, hör ju inte ni andra det? Alltså, och så går han dit och letar, oj vad lägligt att de har varit här hela tiden och nu kan vi stoppa det Och här de sjunger, vadå, säger: ta oss till ytan. Nej, han, det, han, de sjunger aldrig, utan det är han som säger att de sjunger, för det är bara han som hör det, vi läsare hör ju inte det. Nej, okej. Okay. Det, det här låter ju lite för så här bra för att vara sant. Eller något. Blir det en shit twist i slutet, eller? Nej. Nej, okej. Okay. Härligt. Det händer ingenting. Okay. Så, är numret bra? Nej, i betyg skulle jag göra en två. För det som är intressant, det är ju karaktärerna. Karaktärerna är bra. Ja. De här nya Green Lanterns, det är bra. Alltså, den här berättelsen är, <laughs> är riktigt en riktig Den är ju så dålig. Alltså, det var därför jag kände att jag kan spoila den här för ingen borde läsa det För det är inte bra för fem höre. Eh, och tyvärr, jag, jag har inget intresse av att fortsätta läsa Jassi's För de möter ju bara sådana här överdrivna karaktärer. Som ni hör det är inte ens intressant hur de försöker lösa det. För det går inte att göra intressant när det är så här, allt, allt det ska passa övermäktigt och sånt. Och alltid är det hela jorden som... liksom. Eh, Håller på att gå under. Och vad är det till slut? Ja, men oj, vi hade någonting bak i garderoben som hela tiden funnits där som räddar oss. Ja, men då spelar det ingen roll vad ni har för kraft eller någonting. Det är ren jävla tur bara. Alltså nej, nej. Men, men nej. Hur, hur funkar det då? Alltså de här robotarna du pratar om. Eller de här monstren mm. eller vad man nu kallar dem för. Eh, om de blir slag... Alltså då Har du i hjälp människor om de slår på dem? Ja, så, men det är ju det att de, ja men, de, de typ attackerar, alltså tänk, typ de åker ta, börjar attackera människor, vissa så här, ja, men, typ dödar dem, men vissa får ju bara som sonder, men det är vissa, alltså de blir hjärntvättade, typ. Mm, mm. Men Cyborg hackar ju in i deras system och kan börja kontrollera de här robotarna och ja, stoppa dem. Ja, det är klart. Men vadå, nej men vänta nu, nu är jag inte med igen, <laughs> förresten. För du menar att Aquaman har magiska sjungande diamanter i Atlantis mm. som stoppar hela vibrerandet på de här fyra sonderna. Nej, de han stoppar de här gudaliknande som skapas tack vare att människorna går ihop. Ah, okay. För att de stoppar... gudaliknande tar från människornas liksom livskraft eller ah, sånt ah, där, ah. Att ah, men okay. då då har vi löst det. Diamanterna ah. stoppar jätteköttrobotar. Ah. Eh, Cyborg stoppar robotarna. Och Cyborg stoppar också robotar? Rob han stoppar robotarna. Vilken robot? Alla robotar. Han <skratt> har ju in i det systemet och kan stoppa alla de här tusentals robotarna som åker runt. Och börjar attackera människor. Det kan ju han helt plötsligt börja styra. Jaha, okej, nu fattar jag. Nu, okej, nu, vänta. Okej, vi provar en gång, en gång till. Okej. Okay. Det, det som kommer för att anfalla jorden. Ja. Är ju alltså ett fartyg som släpper ut robotar. Ja. Flygande små robotar ja. Ja, Som då anfaller människor Som människorna sedan då går ihop Till en jätte Jättestor köttblobb Ja, för ja. på något sätt Har de någonting gemensamt För tydligen så, de här robotarna Är ju skickade av de här gigantiska Robots guda liknande mm. Alltså, det är så jävla Överkomplicerat, för egentligen borde de inte ha Någonting med varandra, men ändå hjälps de åt För att de här robotarna kommer hit för att det var rätt tidpunkt nu helt enkelt Så att egentligen är det två helt skilda hot Alltså Ja, som har som, De har någonting med gemensamt ah, men, ah, men liksom ah, okay. När du läser det ju liksom som två olika hot Att de håller på att förstöra där mm. De här attackerar människorna De här gudalikna, de förstör jorden ah, Och det är okay. de som sjunger så att de här vibrationerna och sånt ska bli starkare Och dittan och mm -hmm. datan och, men, men då Okej, okay, så diamanterna stoppar det ena hotet och Cyborg, han bara säger nu kan jag tydligen hacka mig in mm, Oj, jag förstår dem Oj, nu kan jag börja styra dem Oj, oj, oj, oj, vad lägligt Och sen bara, shabam På jätterobotarna, mm. eller? Och, och Superman ska ju hålla på och putta ner De där sonderna som är i Jordens kärna Okej, okay, han ska fortfarande göra det alltså Ja, okay. men Ja, det är också Och det, och det, är, ja. inte, det är inte Superman, det, utan det är ju alternativa Superman Super... <laughs> Man. ja Som Superman då bor på Samma ställe Har samma fru Och Jag vet inte om stan. de bor på samma ställe För han har en fru ja. Som jag inte vet om de någonsin nämner För det tänkte jag inte ens på Han har en son som de nämner vid namn Och de är på Kent Farm Men jag vet inte om han har flyttat dit efteråt Eller om han bara har varit där hela tiden Det har jag ingen aning om Okej, ja, okej okay, okay. Det låter fruktansvärt invecklat Men okej, okay, jag förstår Mm Nej, det är inte jag. Så det är inte det att du gör det heller. Alltså, det är inte bra. Justice League och de där karaktärerna. Jag kan, jag kan så att se mig läsa mer av Green Lantern, bara dem och sånt där. Men mm. Justice League-berättelserna mm. är inte intressanta. Det låter så, ju mest galet. Ja, Den får en tvåa betyg, men det är ingenting. Men det är bara för karaktärerna och intressanta. Ingenting runt dem var bra för senare. Ska vi ta den vi har tillsammans innan jag tar... Vilken Min tänker span? du på då? Lock and Key, volume ah. 4, Kings to the Kingdom. Ja, Skriven av Joe Hill, och Gabriel Rodriguez, utgivningsår 2011. Och synopsen är, lockbarnen har blivit vana vid de magiska nycklarna som upptäcks i familjens hem i Keyhouse. Det har också blivit vana vid tragedi. Vad de kanske inte är förberedda på är när faran är, så st är som stakar deras alla drag. Eftersom Zach Wells fortsätter sin obevekliga strävan efter nycklan till den svarta dörren. Nya nycklar och gamla spöken går med i berättelsen. Eftersom oskyldigheten går förlorad och beslutsamheten förfalskas i denna fortsättning av Lock Key. Key to the Kingdom. Uh, ja... Du har ju varit som alltså, varit lite mer kär i den här serien. Vad mm. tycker du om det här numret? Jag, för, det här, för den här volymen så känner jag ungefär vad du sa om förra skulle jag säga. Okej. Okay. Nu har det stannat upp. Mm. Åtminstone. Nu läser vi dem i volymvis, alltså inte ett singelnummer. Men Nej, den första delen av volymen är. Den stannar upp. Okay. Den eh, går till jag för att du pratade om det och nämnde någonting liknande i alla fall när, när du pratade sist att just det blir lite lite mer dravel. Det är absolut inte lika mm. mycket spänning inte alls lika mycket skräck på det sättet som jag ändå har upplevt i de tidigare volymerna. Det är ju inte mm. så att jag sitter på liksom sitter och spänner mig när, när, när någonting börjar hända och tänker att okej okay, shit vad, vad kommer härnäst? För att det har hänt mig när jag läste den här, alltså de tidigare volymerna. Nu börjar jag bli lite smått nervös för vad är det som ska komma att hända? Det har försvunnit lite grann i just i den här volymen. Allting är väldigt mycket mer lugnare. Det händer liksom inte, det är inte lugnt det att ta i. Men det är lugnare än vad det har varit tidigare. Och det blir inte alls samma, det är inte alls samma berättande på, på, som det har varit tidigare, tycker jag. Jag tycker ju, det här som jag sa förra veckan att det har blivit en tonårsberättelse mm. och försvunnit från den här vuxenberättelsen, det är fortfarande här. Ja. Jag tycker det är bättre än förra numret, måste jag säga. Okej. Okay. Det här, precis som du sa i början där, det jag gillar med det mm. är så fort man ser från Boat-synviken så är det mera cartoonigt. Att de gör lite så här sköna grejer speglar på det. Ja, de har, de gör, det är en helt egen stil nästan skulle ja, jag säga. De, de ändrar ganska drastiskt ändå stilen. Det blir, det blir väldigt mycket mer eh, snobben nästan. Det blir för liksom lite precis, den har, stilen ja, blir det. Precis, och det tycker jag är, så här, det är en cool take på det hela. Mm. Det gör inte så mycket egentligen. För, för, för Storin gör ju ingenting utan det är bara... I mean, cool tecknad egentligen. Det, det ger ju läsaren lite grann för jag kan tycka att det tog mig en stund att fatta vad fan det var för någonting eller mm. alltså varför att jag ens helt plötsligt hade fått en ny stil på serien mm. och att den hoppar fram och tillbaka. Det tycker jag ju det, det, det, det ger, ger ju en nivå till av det hela, det gör det ju. Alltså att jo, det hela tiden Ja men att, att, att det händer någonting. Mm. Men det är ju inte stort någonting, nej. Nu, nej, nej, det nej, absolut ju, det, inte. Det, det gör inte den här i nästan i långa delar. Och det är ju så att de hoppar i en jäkla massa i den här serien. Mm. Eller den här volymen. För det är så här: De hittar nycklar och så visar de en ruta för varje dag som går. Ja. Och alltid är det någonting nytt som är. De hittar en ny nyckel som gör någonting och så visar de något stort som händer. Så det blir ju så här: det blir ju inte så här: som det varit tidigare, då har man följt en berättelse och det har varit så här skarpt och det har varit så här spänning och intensivt och sånt där, det släpper man ju helt nu för nu försöker man bara skicka på tiden men du, du, du, du. nu har de hittat nycklar och och detta, men de beskriver ju ingenting med nycklarna riktigt och samma sak jag sa förut med Kins ledare, att jag tycker hon är en jättetråkig karaktär, hon är lite mer intressant i den här de bygger på allt det här som hon har förlorat sina alltså, sin rädsla och eh, sorgsenhet. Mm. Har hon liksom förlorat och de bygger lite mer på det. Men jag håller fortfarande, hennes kompisar är så jävla tråkiga. <laughs> de är helt värdelösa. Eh, Tyler, han, han har börjat komma tillbaka till sitt gamla jag. Jag sa ju det att han var alldeles för med sig förut. Mm. Att jag tyckte inte han beskrevs så som han var tidigare. Det här ilskan, att Måste han ta någonting? Ja, men då tar han det från ilska. Och det gör han nu igen. Och det är så jag har byggt, känt hela tiden att det är så han har varit. Mm, men det tappade mm. de lite i förra numret. Och Bowd är ju sin Bowd liksom och sånt där. Och allt det var liksom. Det var intressant tyckte jag. Mm. Det gav ju ingenting nytt Och det är absolut som du sa. Det, här, det fanns ju inget skräckmoment. Det fanns ju ingen spänning utan man bara skickade vidare. Och det var så här. Ja, intressant att se. Men det gav mig ingen nytt, ordentligt sådär. Det kommer, Och... ju, det kommer ju en del framåt, alltså i slutet av den, för det måste mm. jag ändå säga att det jag pratar om eller det jag tänker på när jag pratar om, om det vi gör nu, det är ju alltså den äh, ja, tre de tre första fjärdedelarna av serien. Ja, jag ska inte också säga liksom likadant. För, för, för den, den sista biten sen, alltså sista numret skulle jag kunna gissa mm. på ungefär att det är. Ja, skulle tro det. Då händer ju fan allt istället. Ja, precis. Och då är det fan action till, alltså, varenda sida är fullsmetad mm. med det istället. Och det är, allt du bara är suttit och väntat på kommer. Det börjar mm. hända saker. Och. Om han inte är grum på att skriva in en schysst cliffhanger ändå, alltså. Mm. Just med hela sista numret får mig fortfarande bara vilja skriva in i nästa volym direkt, även om den här volymen började fruktansvärt bra, ser mm. men, men jag ville äh, prata om just det du pratade om alldeles nyss. Just det här att i mitten av, i, i, i mitten av den här volymen så hittar de. Det är 3-4 nycklar i alla fall, minst. Som jag tror de bara. Det tio dagar de hoppar ja, liksom bara... ju, Exakt, exakt. Men där bara så här. Woo! spelar de över allting. Mm. Man fattar ingenting. Men det gäller att. Sist. Jag tror, jag undrar om det är slutet av varje nummer eller om det är början av varje nummer. Så går de igenom vilka nycklar som finns. Mm. Och vad de gör. Liksom. Och. Fan, man förstår mer om du åtminstone läser namnen på nycklarna. Och liksom mm. någorlunda hänger med så. För att vissa av de här grejerna som de visar, som du pratar om. Det här att, ah, okej, okay, dag... <tryck> 20 juni står det. Mm. Och så får man se en bild på typ Bode där han är, ser ut som Hercules typ. Ja, precis. Ja, och så bara nästa ruta. Alltså jag pratar inte nästa sida, utan nästa ruta. Så går du in och så ser du... Vad heter det? Är det Tyler va? Ja, ser ja. ut som, nu kommer jag inte ihåg exakt vad han gör, men han står med typ samurajsvärd och slåss mot eh, någonting. Och så står det typ, nästa ruta står det 22 januari. Och så ser du Kingsley gör, alltså jag har inte ens en aning. Alltså mm. det verkligen så snabbt. Och alla de här rutorna speglar i alla fall, vad jag fattar, en ny nyckel. Jo, som, typer, som de har alla. gjort någonting med. Alltså åtminstone någonting sånt. Mm. Och det, det gick jävligt snabbt fram För min del hade de kunnat hoppa De nycklarna i sådana fall istället Istället för att hoppa så Så pass mycket, så pass snabbt mm. För att det blir väldigt mycket att hänga med i När du sitter och läser ett datum Kollar på en bild Läser på datum, läser en bild När de inte ens, alltså de pratar ju stort sett inte ens i rutan Utan mm. du ska ju bara titta på dem Se vad som har hänt dem Gå vidare så det, det, det, det är här. någonting jag tycker att de hade kunnat gjort bättre i mm. alla fall i den här volymen. Eller, eller åtminstone just det numret. Att de, behövde inte de hade inte behövt spola över så många nycklar utan jag hade inte ens behövt sett de nycklarna. För, mm. min, för min del. Inte en i alla fall. Nej men precis. Men det var så. Här, ja, intressant att de finns så att det var så här snygga bilder. Mm. Men precis som du sa, det gav mig ju ingenting. Nej, nej men precis. Som... Och, och den här serietidningen, i all, alla all fall jag läser den ju för att för historien. Mm. Jag vill inte att de plattar ut en allt för mycket Speciellt inte på det sättet För det, vad jag Bättre hade kunnat köpa då istället Ägna en sida åt varje ja, Alltså bara säga att De kliver in genom dörren, det händer någonting De kliver ut inom dörren, eller de flyr ut inom dörren Bestämmer sig för att aldrig använda nyckeln igen mm. Alltså Det hade varit mycket, mycket bättre eller Det hade passat mig mycket bättre i alla fall Än bara de här ögonblicksbilderna Liksom på det mm. Men sen är det så här i de förra då var det så här: spänning och det här skräckmomentet liksom att mm. det är bara barnen som vet nycklarna mm. vad nycklarna gör, och de, de vet inte hur nycklarna funkar och sånt där. Så är det inte alls längre. De hittar en nyckel, de vet exakt hur den funkar. Ja. Det är inte bara barnen som vet nycklarna, Nu alla deras polare vet om nycklarna. Varenda jävel vet om nycklarna. Så nu är det så här: det finns ingen spänning med nycklarna alls kvar längre. Utan nu är det bara, ja, nu är det liksom hela det här skräckmomentet ju helt borta. Utan nu har det blivit en typ, vad ska man säga, äventyrsbok istället. Mm. Som en, en tonårsbok att ja, men nu ska vi göra ditt och detta. Nu går vi ut på ett äventyr istället för den här skräcken som hela första numret byggde på. Mm. Den här ordentliga där man satt på nålar och allt det här. Det finns inte alls kvar längre. Eh, de, de gör det ju de gör det ändå med, eh, med en nyckel som enligt mig de inte använder särskilt mycket Alltså under volymen Men mm. en av nycklarna så Är det ju just det du pratar om Att Klassiskt som alla nycklarna i stort sett Bode hittar den mm. Och han provar sig fram En stund Tills han fattar vad det är för någonting Det tyckte, jag, det, det köpte jag jättesnyggt för att Jag irriterar mig lite grann precis som du sa också Nico, att Varför får vi inte se dem Testa längre Varför mm. funkar det bara hela tiden eller varför blir det inte what the fuck längre? Mm. Alls liksom. I början när... Nu fattar jag också att det är jättehemskt. Men vi säger i tillbaka i några voly eller volymer bakåt. Så när Bode öppnar huvudet första gången. Mm. Då blir det ju... Alltså de, de går ju bananas allihopa. Ja, då blir ju just... helt tokiga. Nu liksom när det händer saker och ting så bara nej. Och jag fattar självklart. De har, de har varit med om allt det här andra innan. Men... Att bara så här, nej, det är så. Okej, okay. det är lite för lätt mm. för mig tycker jag. Det, någonting, jag hade fortfarande tyckt det var jätteobehagligt med vissa av sakerna som hände med de här nycklarna. Hade jag fortfarande mm. tänkt så här, vad i helvete? Och jag hade kanske inte skrivit in i de dörren. Mm. Uh, men, men för att säga det, de, Bode gör det ju med en av dem. Fortfarande i den här volymen. Det tycker jag är jättesnyggt. Men varför inte fortsätta och ta allihopa då för? Och göra, låta han liksom... Låta han vara Försökskaninen. För jag menar, det verkar ju vara så de gör. Nästan. Mm. Men sen är det ju så att just den nyckeln gör de ingenting riktigt med. Nej. Visst där. Men sen är det en annan som de visar med en musikbox som styr liksom personer. Ja. Det är bara en ruta och den använder de senare i nummerna. Mm, mm. Där hade jag faktiskt mm. velat haft... Den hade de kunnat få bygga upp lite grann. För att mm. jag kom ihåg att de visade den tidigare. När... De faktiskt använder den. Det är lite svårt att prata om ett, det är helt uppenbart, men ja. alltså, utan att spoila allt för mycket. För det, det här vill jag inte spoila. Men. Det, de, de hade kunnat fått prata om den lite mer. De hade kunnat fått fram den lite mer. För nu försvann den i mängden av nycklar. Mm. För att det är alltså, det är Som sagt, det är säkert 10 stycken de pratar om där. Och ja. så är den en ruta i mitten. Då är det fan inte solklart. När den nyckeln dyker, dyker upp igen sen två nummer framåt. Nej, precis. Att bara så här. okej okay, shit, jag vet vad den här gör. Visst, de, är också... effekten är ganska uppenbar. Men det är fortfarande så att det hade varit kul att ha haft någon slags backstory på den. Men just den bilden var ju exakt det som de hade kunnat bygga skräckmoment på. Ja. Jag kan se exakt hur de kunde bygga en skitskol. Liksom skräckdel där man sitter på nålar igen. Mm. Där man är nervös vad för som ska hända på bara den bilden. Det hade kunnat bli ett skitcoolt, ett helt volym med bara den. Ja, jo, Men det hoppar jo, jo, jo. man bara över. och där Så jag tycker de har gjort helt fel val. Och grejer. Och det måste jag också varna, det här som du sa, den här nyckeln som Börd hittade i början och sånt. Ja. Läsa det på platta var inte jättebra. För när man läser en serie mm. i eh, Comixology så zoomar den in på bilder. Ja. Här visar den hela, först hela sidan och sen zoomar den in på en, två, tre, fyra rutor. Mm. Mm. Och sen hoppar man vidare till nästa. Det var bara det att den här femte som helsidan mm. ska man se efter de där. Så man missar helheten. Ja, men du, jag var... tror han gör likadant på telefon med för jävla vad jag irriterade mig på det där. Som fan. Så jag var ju tvungen att först se hela den, hoppa in d -d -d -d, och sen hoppa tillbaka alla för att se ah, nu fattar jag. Eller memorera hela sidan för att komma in på vad är det nu vi handlar om. Mm. För det var helt fel upplagt och det är det enda som det var jätteirriterande och jag tyckte inte alls om det. Och det störde mig som fan. Det måste nästan vara Comic Comixology som har gjort fel. eller alltså, För Jag känner igen det här som fan. Jag tror inte att det hände, det var ett nummer eller var det någonting sånt va? Ja, det är, det är just, jag tror det är fem eller sex sidor. eller något. Ja, det, så, det kanske, till så, det kanske är till och med så, så lite, ja. Men det störde mig som fan också, just mm. för att du kör ruta, ruta, ruta, ruta. När du byter, när du byter sida, då bara, mm. boom, hela sida. Ja, Sen hoppade du in till rutorna. Och det var ju skitirriterande. Ja. Jag, jag tänkte att det var, jag vet inte ens vad jag tänkte att det var, men fel förstod jag. Ja. Men, ja. Och det är inte så att alla, många serier har ju, gör rätt. Så det är inte så att det är så på alla Comixology-serier. Nej, nej, nej, nej. Men just nej, nej. här är det så fel. Och, bara så att det, och det kan vara värt att tänka på just när, man, när, när det börjar hända. Försök tänk på det i alla fall. Att det, mm. det kanske går att förhindra på något sätt. Jag vet inte hur, men det kanske går. Mm. Jag vet inte. Eller memorera bara storhelsidorna. För det, det, det är så här grej som... Och det är ju så små för de här rutorna hamnar ju, är ju mitt i hela sidan mm, så det är ju bara kanterna mm. runt om. Och det är ju jättelätt att missa detaljer tack vare det. Ja, ja, absolut, absolut. Men, ja, och sen som vi sa där, sista om man ska säga numret eller i alla fall sista delarna i volymen gick jättefort och där är action och sånt. Och de gör en jättekol grej i den delen i alla fall sista, precis som du sa, Cliffhängen och det, som mm. kan vara jättekolt. Men det är också så här, jag har ju tappat lite förtroende för det här nu. För så var det förra också. Sluta på en flip-fänger som kunde vara jättekol och så gör de ingenting mer Nu ja. måste de göra någonting mer Men jag känner också att det kan vara, det kommer ju inte gå fort fram direkt. Nej, det kan det, det risken finns ju nu att det ska eh, mjölkas sig fel ord, men mm. att det ska plattas ut lite grann. Jag tänker så här att jag för visst är det så här att den här är färdig. Nio stycken volymer finns och den är helt färdig. Ja. Och vi har läst fyra nu så det är bara Exakt. fem kvar. Exakt. och Då tänker jag bara säga att visst, jag kan lätt se att de lyckas dra iväg det här fem volymer till. Inga bekymmer. Ja. Men jag, jag tycker inte att de behöver platta ut det. För att det, skulle gå, det måste gå att kunna göra fem volymer till bara genom att faktiskt bygga storus på de här nycklarna. Jag känner här... inte att de, de skulle ju inte alls behöva platta ut det som de har gjort i den här volymen Nej. tycker jag att det är liksom så här, platta, platta, platta, platta. Lägg, släng in lite så här. visst de är barn släng in lite sånt liksom lite kärlek, lite sånt där oh, det ska gå åt helsike för dem det ska börja gråta så det, ska... Mm. Det, det är inte riktigt därför jag läser den här serien faktiskt mm. det, jag plockade nog upp den mest för att jag inte hade läst någonting bra skräck tidigare Och det här såg bra ut Och det har det varit hittills Men det här är nog den volymen som är Mest annat Om man säger så mm. Alltså Som den här slutar Så kan jag se att Ungefär två volymer till mm. Så hade man kunnat avsluta den här hela berättelsen Bra Ja. Nu är det fem stycken det betyder att det här kommer kunna spåra ordentligt och inte på ett bra sätt är jag rädd för utan nu kommer det bara bli ja, som du lite som du faktiskt sa mjölkar det lite och göra mm. bara överdrivet för mm. överdrivandets skull inte för att göra det spännande och det är lite det jag känner, jag hade ju hellre sett att som ettan, tvåan och så drar man bara den spänningen på fyra, fem nummer och så hade vi det varit över, vi hade haft mm. spänning nio volymer och det de två senaste har jag inte alls tyckt det var jättebra nej Mm, jag ser inte jättemycket ljus på den här berättelsen tyvärr Jag hoppas att den kommer ta tag i mig igen Men det sa jag förra gången också Just nu ser jag inte det tyvärr nej, nej. Men du hade alla numren ja, nere redan ja, va? Eller alla volymer snarare Jo, så jag kommer dra en mm. varje vecka nu till ja, hög. men hög Jag är fortfarande på Jag, jag var bara nyfiken mm. tänkte, det, det, När du låter så där, så finns det en risk Säger jag bara att mm. Om du inte redan hade köpt dem Så ja. hade du nog slutat läsa den tänkte jag mest Jo precis, nu har jag alla så nu är det bara att ja, kämpa sig igenom. Så nu, nu, nu är det bara att vi chattar. Nej men jag håller med dig nu. Alltså den här volymen håller jag absolut med dig. Mm. Jag var inte riktigt med på förra men den här nu är det så. Alltså det, det är utplattande, det är lite mjölkande, det är lite dravel snarare ska mm. man säga. I det här. Det gör inte, det betyder inte att att det helt plötsligt är en dålig alltså att det helt plötsligt blir Nej. dåligt. Det är det inte. Det är inte dåligt, men det är inte vad det, är inte vad det har varit. Ska jag säga. Ja, precis. Vad ger hon för betyg då? Åh. Oh. Jag skulle säga att det, jag kan ju fortfarande tänka mig att läsa hela volymen igen. Så att det, han får ju det, en trea får han i alla fall. Mm. det får han. Jag håller med en trea för den är snäppet högre än förra. volymen tycker jag personligen. Mm. Mm. Även om jag tycker ja men det är fortfarande tonors och lite sånt där men de gör några coola grejer med det och det, det, det finns några så här plus om en hel del minus men jag tycker ändå att den är helt den är godkänd helt enkelt mm, mm. så därför får den en tre av mig också uh, så so, absolut nästa jag har är Spawn Origins Collection volym 1 skriven och tecknad av Todd McFarlane utgivningsår 2009 och den innehåller Spawn 1-6 från 1992. Och synopsen är med berättelser och konstverk av Todd McFarlane själv som lade grunden till den mest framgångsrika, oberoende serietidningen som någonsin publicerats. Spawn Origins volym 1 innehåller och introducerar inte bara Spawn utan också ett antal minnesvärda och hotfulla karaktärer inklusive Malebolgia och Violator Och det här Det som jag anser Eller i alla fall verkar ha läst på och sånt där, det, är att det som är bra med span Jämfört med typ DC och Marv och sånt Det är att de följer ett spår bara Hoppar du på Börjar du läsa här Så är det de sex första nummerna Och det är här det är de första sexa i, om du tar Batman, hoppar du in Batman nu så kommer du hitta fem olika serietidningar om Batman. Alla har helt egna så här storylines. Mm. Spawn har bara en storyline. Så det här är det perfekta sättet att hoppa in. Och det här är intressant. Det som är schysst med Spawn han är lite vad ska man säga han är lite men lite Deadpool fast utan komedin om man säger så. Han blir dödad av en... Han håller på att Han är en soldat och lite sånt där, men han blir förrådd av sin chef, helt enkelt. Som antar att chefen en, visar sig sen vara en bad guy på något sätt. Han håller på med fuffens. Mm, Så mm. den här... Innan span blir span. han blir dödad. Så han lämnar sig efter sin fru. Och när han... Hamnar i helvetet efter vad han, liksom alla hans krig och allt han har gjort, så kommer han till djävulen och de slutar en deal. Att djävulen får spans själ om Span liksom bara får träffa sin fru igen, för det är allt han vill. Han vill träffa sin fru igen. Mm. Men som när man slutar deals med djävulen så går det inte alltid som man har tänkt sig. Span kommer tillbaka till jorden fem år efter sin död. Han har inget minne om vem han är. Han har inget minne om sin fru, vad hon heter eller någonting. Allt han vet är hur hon ser ut. Men han vet, minns inte vem det är. Han berättar att det här är min fru och hon är väldigt viktig för mig. Mer kommer jag inte ihåg. Han minns ingenting om sig själv riktigt. Han minns att han var mörkiad. Mm. Men när han tar av sig sin direkt så är det liksom han är förruttnad och liksom helt, ja, men Deadpool, hela utseendet har förändrats. Han är förruttnad och liksom äcklig och sånt där. Och han får hela tiden tillbaka så här, lite små flashbacks. Och det är så under hela den här volymen att han byggs på hela, lite hela tiden. Och det som är schysst det är ingen riktig spoiler för hela det här. Det är bara, de här första volymen här är ren och skär uppbyggnad. Jag har ingen riktigt koll på span, och han har ingen riktigt koll på sig själv heller. Utan när han, börjar, när han sen minns vem man är så får han reda på att hans fru har gift om sig med hans bästa vän och de har ah. fått barn. Mm. Så nu är så här, han, Hennes största önskan var att få barn. Det är han kunde span kunde inte få barn. Så det är liksom och nu har hon allt. Ska han försöka ta kontakt med henne och berätta att hej, jag lever igen? Eller ska han låta henne leva sitt lyckliga liv ovetande om hans vistelse? Mm. Mm. Han använder sina krafter för att bli kunna se mänskligt för han har ju så här ja, magiska krafter så han gör sig Liksom, så han ser mänsklig ut Problemet är att krafterna inte funkar Riktigt så som han vill Så han vill ju göra som, no, sig, sig själv Men istället för att bli den mörko, Mörkyade man han tidigare var Så blev han en vitblond snubbe liksom. Okej okay. så, så han tar kontakt med henne och låtsas vara en dörrförsäljare bara för att, men, Och så det är då han får reda på att hon har barn och hon har gift sig med hans bästa polare och det är bara skärsigt totalt. Mm. så Hon vet inte vem man är. Hon säger bara en white dude. Liksom. Och han är helt förstörd där och, och sådana där grejer. och Det är mycket sånt de bygger på och just hur hans krafter fungerar och sånt. Mm. Mm. Och sen kommer ju djävulen efter att ha ledsnat liksom på hur spån håller på. Liksom. Men, men, så här ligger det till. Ju mer du använder dina krafter ju snabbare dör du igen och din själ blir min ju mindre du använder dina krafter så kommer ditt li, liksom, li, liv på jorden bara, ja, det händer ingenting du, du kommer inte vidare någonstans i ditt liv och jag kan bara, jag har ingen bråsk jag kan vänta på att du bara dör ut naturligt väg också, det är inga problem mm -hmm. så det är så här, hur ska han göra ska han använda sina krafter och liksom gå och gång och sånt för han är ju liksom lite mercenary -aktigt. han skurkar och sånt och han börjar jaga och skurkar och demoner och allting, men ska han använda sina krafter, ska han använda vapen för han är ju tränad soldat och sånt där och det är en intressant berättelse men den är ju som sagt från 1992 så ah. den, den är ju ganska gammal och just den här berättelsen berättandet är omodernt man går inte in på djupet så som man skulle ha gjort nu till exempel och sånt där utan man får lite här blickar här och var och Teckna-stilen är väldigt gammal. Alltså, vissa delar är jättegamla. Medan okay. andra delar är så sjukt att det skulle kunna ha varit från idag. Så Oj. det är väldigt upp och ner på liksom, olika... Vissa är liksom, ja, men, gammaldags och andra ser skitsnygga ut. Vissa är ganska tråkiga, men väldigt lätt, så här, bara, lätta färger. Mm, Medan mm. andra sidor är helt och hållet i, så här, färger, skarpa färger och det är hur som helst. Och sedan sidan efter, då är det som att någon har suttit med så här kriter nästan och ritat. Så det går väldigt upp och ner på allting i den här. Ja. Men jag tycker den är intressant. Och span, jag har kollat in Span lite sånt här förut. Och jag vill läsa mer. Jag vill bara komma fram till moderna Span. Det är ju det. Men jag vill läsa liksom hela hans ihop. Så jag kommer fortsätta mm, läsa mm. de här grundberättelserna, de här origins-volymerna. Just för att få hela hans storyberättelse. Och då kan jag ta med i de här iffiga delarna också mm. För vissa delar i den här är inte speciellt intressanta För allt som handlar runt om honom Och de här olika maffia, bosserna och skurkarna Och allt som händer i staden han är i Jag tror i New York mm. Förklaras via nyhetsreporter. Så Jaha. då får du en, då får du så här, som jag läser på platta Då får jag se, det står så här NBC Och så ser du en som är på tv-apparaten Sen får du en helt annan sida i bara texter. Och det är det vad de säger. Så det är inga pratbubblor. Och så är det, han får bara hela så här... Drr. Och så förklarar han det. Och så hoppar man vidare till nästa. Då är det en helt annan nyhetsreporter. Som förklarar typ samma sak. Men lägger till någonting annat. Sin egna personliga touch. Och det är ja. också bara helt i textform. Så det är liksom så här... Den är, den är ganska spacead Och det är inte så att man bara följer span. Utan du följer en annan polis. Och de kommer ha någonting gemensamt, det fattar jag. Men än så länge har de inte haft det på sex nummer. Så jag har ingen riktig koll på vem han är och sånt där heller. och Det är en intressant. Alltså, det är en det är en okej okay början. Mm. För det är så här: span började. Men den kommer kunna bli så mycket bättre och det är det jag väntar på nu. att Jag överlever den här första volymerna för att kunna komma fram till det riktigt bra som kan bli med Spawn. Ja, ja. Men den här volymen får en tre av mig. Oh, för Jag det tycker ändå. ändå, jag tycker den är okej. Okay. Den är mm. inte så här wow-upplevelse direkt. Nej. Men Spawn är en cool karaktär och jag gillar att jag får den grunden på honom som jag egentligen redan haft för att jag sett filmen men mm, jag fick mm. den nu i textform och jag fick se lite av demonerna och allt sånt där och de bygger lite på karaktärer och sånt där och de bevisar att de kan göra berättelser så skarpa starka och här berättelser som med tunga teman nu vill jag bara se mer att de bygger på sådana grejer men en trea betyg helt enkelt Ska vi hoppa in i den gemensamma läsningen den här veckan? Absolut! Och jag tänkte säga det för vi har inte pratat om det så jättemycket, men den gemensamma läsningen är spoiler. Vi, kan, vi går igenom det här är det som vi har tänkt att ni ska läsa tillsammans med oss, och sen snackar vi helt och hållet om det. För vi har inte gått igenom det så jättemycket tidigare, men här finns risken att vi kommer spoila en hel del i det här volymen kan jag säga. <laughs> och det är Deadpool versus The Punisher skriven av Fred Van Lent. Och tecknade av Per Perez, utgivningsår 2017. Och synopsen här, det är The Merc with a Mouth versus The One Man Army. När en man som kallas Banken anställer Deadpool för att döda Frank Castle borde vara en enkel uppgift för Wade Wilson att utföra, eller hur? Förutom att ta ut The Punisher är mycket svårare än Deadpool förväntar sig, särskilt eftersom han gillar The Punisher. Ett enkelt jobb blir en knockdown-drag-out-kamp som byter skott mot skott. Men saker blir komplicerade när Lego-soldaten och det slumpartiga Kassel slår upp i ett större, mer stökigare konflikt med bankens front och centrum. Den blodiga och brutala kampen upphör aldrig oavsett vilken sida Wade och Frank är på, även om det är till syns samma sida. Bara för att ha gemensamma fiender gör de inte partners i brott. Tills segern hörde till bytet, men det finns ingen klar vinnare här. Vad tyckte du om den här volymen? Du som är lite mera, du har ju lite koll på Deadpool. Alltså, Eller har inte jag. Det här var kul. Jag, tyck jag tyckte det här var roligt. Alltså så himla skönt att få komma tillbaka till där det bara är galet, konstigt, man köper allt. Mm -hmm. Det finns liksom ingenting som inte kan hända i ett sånt här nummer. Och det levererade de, absolut. Mm. Jag skulle dock personligen säga att det var lite, lite blodigt för att vara eh, Mr. Mercenary. Men eh, ja. annars, riktigt roligt. Däremot så är det ju inte ett, eh, ett nummer eller en volym som säger så jävla mycket. Nej. Alltså det är, ju en det är ju en historia, det är det, absolut. Men när numret är slut också eller volymen är slut så är ju också historien helt slut. Mm. Känns det som. Det, det är ju en one and done och så är det, är det klart liksom. Mm. De kör ju väldigt mycket på The Punisher säger ju inte så mycket han är ju bara väldigt seriös. Och Deadpool han håller ju inte käften istället. Mm. Men mm. det passar på något sätt ändå väldigt bra med varandra och The Punisher vet du hur... Liksom, han är inte rädd för Deadpool på så sätt, utan han vet hur Deadpool funkar. Ja. Och det det jag gillade verkligen mycket i här, det här. är så här, hur han får honom på sin sida, inte genom att övertala eller något så där utan att skjuta honom i skallen så att Deadpool tappar minnet. Och då får han honom på, då får det Deadpool på sin sida. Och det är så här. Ja, alltså, men däremot så, vad jag vad jag personligen ska säga, jag tycker det är konstigt. Mm. Jag har ju läst och hört om, om man ska säga då, att varför det här inte funkar. Alltså varför ja. varför Wade inte skulle kunna bygga upp sin hjärna igen och sen vara exakt samma människa. Nej. För att alltså dina minnen, allting sånt försvinner ju när hjärnan blir mos. Mm. Men jag har heller aldrig sett honom glömma någonting. Nej. Alltså inte alltså klämma saker. Ja, det är absolut. Det har han garanterat gjort. Eh, mm. vad jag menar är bara jag har aldrig sett det systematiskt fungera bara för att någon skjuter han i huvudet. Nej, precis. Men skitintressant och rolig grej. Det tycker jag det, det, perfekt ju. Alltså fan det är ju klockrent. Varför det bara fimpan mm. alltså ett skott färdigt börja om från början och det säger ju det, <hör> det säger ju Frank själv att Ja, ja, vi får se hur det går nästa gång. Ja, och precis. så skjuter han honom i huvudet, liksom. Ja, men jag håller med dig. Att det är logiskt. Nej, så mycket som Deadpool blir pepprad hela tiden. Han skulle ju inte <laughs> ha någon minne kvar. Men det är en Exakt. cool take, liksom. Det är en rolig grej på det här singelnumret. Att man tar inte Deadpool seriöst. Och då blir det här en skön grej. Och så vaknar den upp. Och sen börjar han lägga tillbaka pusslen hela, lite hela tiden. Och sånt där och mm, förklara mm. och sånt där. Tyckte jag var skitkul. Var numret något jättemärkvärdigt? Nej, egentligen inte. alltså Storyn är inte speciellt intressant utan det här är bara en orsak för att de ska kunna skjuta på varandra. Men jag tyckte ja, det var roligt alltså, och sånt Det, är ju, det är den handlar om eller det, det är, det är ju verkligen alltså det är ju ingenting. Det är ju en maffiauppgörelse. Frank ska ha ihjäl den här The Bank eller vad det är för, mm. för att han har eller han vill inte ens ha ihjäl honom väl egentligen. Utan han vill ju mest komma åt Eh, the banks Vad heter det och eh, oh, access codes till mm. alla liksom alla konton till alla alltså alla, alla siffror och allting för att the bank sköter ju bokföringen inom mm. situationstecken för alla vad jag förstår alla hela mafian alltså alla mm. verkligen alla stor skurka, för... känns det liksom ja. att han har liksom full koll på. Exakt, alla som har pengar han har deras pengar. Mm. Han sköter dem. Han ser till att de finns där de ska vara och så jäda, jäda, jäda, liksom hela den biten. Så att, och det är ju det enda hela numret går ut på. Sen mm. är det en massa dumheter mellan, mellan honom och Deadpool. Mm. Precis. Men den här handlingen tyckte jag, den var Alltså jag brydde mig inte om det, jag tyckte inte att den var speciellt intressant eller någonting det var bara. Den var bara där. Utan det som var intressant det var ju just Deadpool mot Punisher och det var ju det man ville se Sen att de drog in jättemycket story, ja, jag förstår varför de vill ha den där men det gav mig egentligen ingenting Men det absolut roligaste i numret och det är ju det jag tänkte spoila lite Och det jag måste bara fråga om du tänkte på det vad tyckte du om Batman vs. Superman, Dawn och Justice-skämtet? Ja, ah, det var ju rent. Ja, det var så jävla bra. Jag satt och gar, Alltså, jag vred mig av skratt. Jag låg... Jag låg i soffan på jobbet. Vi har tre soffor i fikarummet. Jag hade käkat lunch. Gått och lagt mig i soffan. Och jag, alltså... läsa. Och jag kommer, alltså... Jag kommer till den här delen. Där han bara så här... Åh, oh, Martha! Eller vad fan... Nej, jo, han säger Martha då också, va? Ja. Ja, och så... Och jag bara skrattade rakt ut. Folk trodde jag var dum i huvudet. För jag ligger där och asgarvar i soffan. Och bara så här, vad är det här? Alltså? Och det, det är det enda tidningen jag kunde tänka mig att det skulle kunna hända i. Mm. Men klockrent. Alltså helt klockrent. Ja, Alltså jag blev så förvånad när det kom Martha. Och jag bara, nej, säg inte. Han bara, what did you say? Och det är där på det till Punisher. Punisher fattar ju ingenting på. Nej. Va? What did you say? Did you say Martha? nej, oh, why did you say Martha? Han bara, vad snackar om? Is this your mothers name? Han va? Och sen lite senare så Delpoo bara kollar, eller Puncher kollar på det, på. bara, my mothers name is Lewis. <laughs> <I'm a, laughs> va? <laughs> alltså, alltså han spär skönt. ju på som satan när det, är precis som du sa där Frank säger någonting helt annat jag tror han <laughs> säger typ så här. I'm gonna mash you eller någonting sånt. Och ja. bara, Deadpool Wade, kör direkt på. Martha, oh no! We're not supposed to fight, because <laughs> superheroes with the, their mothers have the same name, they can't fight. Nej ja, precis. Hur? Och liksom då jag. Liksom Deadpool, heter det, Punisher och Deadpool har bråkat hela tiden fram till det här. Och Deadpool bara. Så nu har vi tagit från en annan film och bara nu nu vi kompisar en bara Och det är liksom inte det är inte så här å lite hit kivas lite dit. Det är full on KPST katana fight där och så droppar han den här sen är det bara så här du du du du du du. ska vi gå vidare. Ja. men det första jag har aldrig läst det på något sätt men just den där det var så här från dag till natt jag bara okej. Ja, men det var, det var riktigt roligt faktiskt. Så det, det är det faktiskt så roligt tycker jag. <clears throat> för att sen då gå vidare till just, just det där att hur, svår han, alltså hur, hur svårt det är att hänga med i det hela. Mm. Så tycker jag det är skitroligt att de faktiskt. Det är inte jättemycket, men de hittar ändå om att. Eh, för, för det kommer ju en, en, en mercenary till mm. som blir kontrakterad att plocka ut de båda två, tror jag. Både Deadpool och uh, Punisher mm. Och det är ju Taskmaster Och att de faktiskt hintar Och säger att, att Inte ens han rör på Deadpool för att det är för galet. det är för Det går inte att beräkna Nej. Vad som ska hända, det finns inte ett mönster I hans I, i, i hans krigsföring Den bara är Mm och det, tycker jag är, det, och det tycker jag är som perfekt beskrivning av hur det oftast är att läsa Deadpool. Det kan vara vad som helst, när som helst och hur som helst. Ja, precis. Men vad tycker du om det här numret då? Jag tycker att det var underhållande. Alltså det, mm. var, ju, det var ju rolig läsning. Och, och det är precis på den nivån som jag förväntar mig när, när det är Deadpool med. Mm. Det, det, det finns ändå någon slags story där bakom. Det finns ändå hela den här med med The Banks fru och son där att de försöker liksom beskydda honom eller Deadpool försöker i alla fall <laughs> beskydda dem och liksom så här åh håller de liksom så jäkla kär liksom. Mm. Eh, men men utöver det så är det ju inte jättemycket mer. Utan det, det är rolig underhållande läsning men det är inte... Det är ju inte, inte, inte något genialiskt nummer direkt. Nej, precis. Jag skulle väl ge den ungefär en 3-betyg. Jag tycker den är helt. Den, får, den är godkänt. Det är inte så något jättemärkvärdigt. Det är ingenting jag kommer minnas så här speciellt- eller något jag kommer ta upp i framtiden heller. Så där, Just den här Marta-grejen så att det är något jag alltid kommer minnas. Just den delen är så Jag kommer kunna ta, dra den flera år framåt. bara, oh men, när Deadpool dog den- men resten av berättelsen kommer jag inte komma ihåg. Och det, jag kommer aldrig känna sugen att ta upp det igen. Men jag tycker att den, den får godkänt sånt. Men den liksom just det skämtet gjorde hela tidningen egentligen. För mycket mer än det tycker jag inte att det var något speciellt bra nummer. Ty tyvärr. Nej, nej. Alltså, jag tycker att det är, en, det är ett bra nummer, enligt mig. Eller ett bra volym. Mm. Eh, det är dessutom en... En rolig historia, eller inte historia. Det är roligt, men det är ju för att det är Deadpool, det är det som är meningen. Eh... Däremot så kanske det inte är någonting som jag kommer att välja att läsa igen, eller vad man ska kalla mm. det för. då. Det skulle inte vara ett nummer som visste jag hur det skulle vara att läsa det. Så skulle det inte vara så att jag sprang, eller jag verkligen gjorde mig tid för att läsa den utan det skulle mm. vara liksom så här ah, en, ännu en kul Deadpool-historia att läsa om jag vill, när jag har tid. Uh. Eh, så att det, det är en absolut värld. Men jag, jag tror han, stjärnvis så hamnar han ju på en trea för mig också. Just mm. för att det, det är ett bra nummer, det är ett underhållande nummer. Men det är ju inte genialiskt och det är ju inte det bästa jag någonsin har läst, om man säger. Nej, precis. Eh, någonting jag gör det är att jag fick lite intresse av The Punisher också. Ja. I en mer seriös setting. Liksom, jag gillar det mörk och sånt. Och mm, The Punisher mm. är ju lite så. Så jag fick lite suga jag kanske ta upp och kolla en så här: origin story eller någon sån här volym med honom och se någonting mer av honom. För jag tyckte den lockade in tillräckligt i alla fall i den här volymen. Mm, om man inte fick jättemycket fick man något intressant av honom. Att ja, men det skulle vara coolt att läsa om honom. Så det tyckte jag ändå att det gav mig. Mm. mm, mm. Men det var vi vad vi hade här veckan. Ja. Nästa vecka då så är det gemensamma läsningen Saga volym 1 från 2012. Så det ska bli intressant att läsa för de har ju hört mycket gott om. Exakt. Alla avsnitt hittar ni på bloggen abitonörnes.blog.se. Ni att lästas via Facebook. Facebook.com.se Vi spelar in live på Twitch varje måndag. 19, från 1900 twitch.tv slash men tack så mycket för det här avsnittet så hörs vi nästa vecka igen ha det gött